Prenc la paraula el gerent de l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Figueres, el senyor Xavier Ludavid. Bon dia a tothom. Bé, avui eh, es fa aquest acte d'inauguració del, del, del passeig nou, de la seva rehabilitació. Aquest és un projecte que ja, és un espai que té 160 anys. O sé sigui, que es va construir el 1854 segons un projecte de l'arquitecte municipal Josep Roca Ibrós que bàsicament el que va implantar en aquest espai va ser un quatre fileres d'arbres d'un extrem a l'altre. Estem parlant d'un espai de 200 metres de longitud i 16 metres d'amplada i per tant, el gran objectiu d'aquest projecte de rehabilitació, de reforma ha sigut recuperar el caràcter de vianants i el caràcter de passeig de l'espai i recuperar les quatre fileres fileres d'arbre. Aquest ha sigut un projecte que ha tingut una gestació molt llarga. Les primeres passes es van fer l'any 2007, amb la concessió administrativa de l'aparcament soterrani, un aparcament de 277 places per vehicles, un aparcament de rotació públic, que es va fer a l'empresa Cintra, que després Emparc, l'empresa que el concessionari actual la, la va adquirir, i això va començar el 2007, amb la redacció del projecte i amb l'inici de, de les obres a l'any 2010, per tant hi ha una gestació lenta d'aquest projecte, i es comença a construir el 2010 i acaba el 2012. Aquest ha sigut un procés d'obres de 4 anys i mig, i per tant el primer que hem de fer és, donar, és agrair als veïns la paciència que han tingut per aguantar estoicament 4 anys i mig sense poder accedir amb els seus vehicles a casa i amb dificultats per accedir-hi accedir a peu. Tot el procés, tant l'empresa constructora com, com, com els serveis tècnics, de minimitzar al màxim les molèsties. Bé, el projecte, bàsicament... Lo que fa és agafar l'ús d'aparcament al qual s'havia destinat en els últims anys, tot el passeig era un aparcament de, de vehicles, trasladar-lo en el subsol amb aquest aparcament de 277 places i reurbanitzar la superfície amb un caràcter plurifuncional. Una de les qüestions que s'ha tingut més en lliure possible, per tant que la presència dels arbres fos bàsicament pràcticament l'únic que hi hagués. Hi ha una, a, a, a tocar de les cases hi ha una vorera a dos metres arbrada, després hi ha un, un carril de circulació de vehicles per accés dels veïns i el transport públic i els autocars, per tant es limita l'accés la, la, la, de vehicles en aquest espai per fer-lo lo més pacificat possible. Després tenim una franja de serveis on s'acumulen les dues rampes d'accés a l'aparcament, les tres escales de vianants, l'ascensor, el mobiliari urbà les, les cadires, les pilones, les, les jardineres, tot això col·locat en aquesta franja. També uns, un, uns contenidors que estan aquí provisionalment fins que es reurbanitzi l'Avinguda Salvador Dalí. De I després s'ha deixat tot el, tot el passeig amb, amb els arbres, espaiats, les quatre fileres arbres una mica més espaiades perquè sigui compatible amb l'ús de mercat i amb, el, amb, amb altres usos ciutadans que es puguin produir en aquest espai, com, com avui mateix el que s'està produint aquí. A l'enllumenat, hem, hem fet un enllumenat que té dos bàculs en els extrems, amb llums de 40 watts. Són els llums més eficients que tenim a Figueres per gastar el mínim possible amb la màxima llum que, que hi ha en aquests moments del mercat. Són uns llums de 40 watts de leds que estan penjats amb uns cables de manera que només hi hagin bàculs en els dos extrems. Això permet deixar l'espai lo més lliure possible. Bé, les, les, les obres del de que és la, la reforma del, del passeig vaig adjudicades a Rubau, tenien un pressupost inicial d'un miler 250.000 euros i al final hauran costat 950.000. Han sigut finançats en part 250.000 euros per el Pla d'Obres i Serveis de Catalunya i la resta per l'aportació de la concessionària, l'aportació al cànon inicial per urbanitzar aquest espai. Eh, poca cosa més... Eh, avui es recupera aquest espai pels vianants i per les activitats de la ciutat. Agrair a l'empresa Emparc, que, que ha fet l'aportació la, principal de la, de la fi, del finançament, també a la Generalitat de Catalunya, que ha aportat 250.000 euros, a tots els veïns que han, que han, han sofert les, les obres i als serveis municipals, perquè aquest és un projecte, com els darrers que estem fent aquí a Figueres, donada al context de, de dificultats econòmiques que estem vivint en el país, tots els projectes que estem redactant i executant en aquests moments es, fa, es fan a través dels serveis tècnics i per tant és un orgull per a la ciutat tenir uns serveis tècnics d'aquest nivell professional. Per tant, agrair-li a l'arquitecte Joan Falgueres i a la Itzi de Carrera que han, que han redactat el projecte conjuntament amb en Martí Pou, la Ingenier Municipal, i a tots els serveis tècnics, especialment també la brigada, que al final de les obres sempre remata eh, alguns temes que no han, no han quedat ben resolts, els acaba eh, fent la brigada i que el disfrutin durant molts anys. Gràcies. Bé, abans de continuar amb els parlaments, demanaríem a la Maria Assumpció Rodríguez, que és directora dels Serveis Territorials de Governació de la Generalitat de Catalunya a Girona i també a l'alcaldessa Marta Felip, si us plau que facin el descobriment d'aquesta placa amb motiu d'aquesta inauguració, que en breu també col·locarem en algun espai d'aquí al Passeig Nou. Bé, ara sí... Claurem aquest acte d'inauguració amb els parlaments restants. Pren la paraula, en primer lloc, la senyora Maria Assumpció Rodríguez, com hem dit, directora dels Serveis Territorials de Governació de la Generalitat de Catalunya a Girona. d'Alcaldesa. alcaldessa. Benvolguda alcaldessa, regidors, tècnics municipals, veïns, amigues i amics. Avui inaugurem aquest passeig fruit de la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i la Generalitat de Catalunya. Pot ser que aquesta actuació no llueix tant com un consultori mèdic nou o una escola. Però és important perquè es tracta d'una obra que donarà qualitat de vida a un barri de la ciutat i, per tant, una inversió més que justificada. Aquesta obra jo la definiria com un exemple del que voleu els ciutadans, o volem, que fem les administracions. La gent no entén si els diners surten d'un lloc o d'un altre, i als ciutadans demanem als polítics que fem coses útils. I això és el que hem fet amb aquest nou passeig. L'Ajuntament tot sol no podia acabar-lo, però amb la col·laboració del Pla d'Obres a la Generalitat s'ha fet un projecte realitat. Per acabar, permeteu que feliciti els tècnics. Crec que han fet un bon treball, que ja han dedicat temps i esforç, i això es veu en cadascun dels petits racons d'aquest passeig. Felicitats doncs, a tots, principalment a vosaltres, veïns, per tenir aquest espai tan meravellós, que el gaudiu per molts anys. Bé, i per tancar aquest acte de parlaments, pren la paraula l'alcaldesa de Figueres, la senyora Marta Felip. Bon dia a tots, bon dia a totes. Avui, 21 de juny de 2014, Podria dir que és un dia històric, m'agrada dir que és un dia històric. Benvinguts, diners d'alcalde, regidors, regidores, directora de serveis territorials de governació i sobretot, sobretot, veïns, veïnes, figuerencs, figuerenques, perquè avui és un dia per vosaltres. Estem inaugurant un espai públic, estem inaugurant el nou passeig nou. Ja m'agradaria que es conegués com el nou passeig nou. Aquest passeig nou, que té història a Figueres, que té una història vinculada a fets lúdics, a fets festius, a fets d'activitat econòmica i també a fets tràgics. Aquest passeig nou, que es va convertir en passeig el 1854, obra de l'arquitecte Josep Roca i Brós, que era un antic camiral que unia Figueres, sortint del carrer Besalú cap a Vinyonet, es converteix en passeig el 1854 i a partir d'allà ha tingut una funcionalitat, sempre s'ha dit passeig, però no sempre ha estat un passeig. L'espai públic, aquest passeig, passeig nou, va ser utilitzat, com he dit, per fets més lúdics, més festius. Aquí hi ha hagut alguna, alguna època, hi ha hagut les fires i festes de Santa Creu, les seves atraccions emplaçades aquí, hi ha hagut el mercat de la roba i aquest és el que volem seguir mantenint aquí. Hi ha hagut activitat econòmica, per tant, i també cal recordar fets tràgics. Fets tràgics o que esdevenen tràgics quan el que havia de ser un dia festiu d'aquella veïnada i d'aquelles famílies que van venir a passejar al parc a final d'aquell 1939 van patir un dels pitjors bombardejos de la ciutat és un fet tràgic que també és contínuament recordat per encara la gent gran que podem tenir viva i, i que té aquesta memòria històrica. En aquest nou passeig nou, aquests serveis tècnics municipals, el gerent d'urbanisme ha explicat el com s'ha pensat, com s'ha ideat el projecte i com s'ha pensat detall a detall, tant els elements constructius com els de més de detalls, aquests fanals, aquest enllumenat, aquests arbres, aquests bancs, aquesta disposició de l'espai. Tot té un sentit, tot està pensat. I la disgràcia d'aquest passeig és combinar actualitat amb història, amb identitat. A Figueres volem ser una ciutat moderna, una ciutat contemporània, una ciutat oberta, però no volem perdre els elements identitaris. No volem perdre aquells elements de Passeig Nou, aquella filera de quatre arbres que sempre, des del 1854, havia estat en el Passeig Nou. No volem perdre aquests fanals que penjaven també de fotografies que podem conservar de principis del segle XX. Juguem amb els elements històrics, juguem amb la identitat, perquè recordar d'on venim és el que ens ajudarà a anar cap endavant. Recuperem un espai públic per la ciutat. És objecte o obsessió d'aquest govern municipal anar obrint espais públics per la ciutat. Ho hem fet amb els Jardins Puig Pujades, la plaça Josep Pla, es va fer anteriorment al Parc de les Aigües i posem a disposició de la ciutat, no només dels veïns, perquè això és un equipament per tota la ciutat, aquest passeig nou. Aquest passeig nou on no s'hi podia passejar, aquest passeig nou on estava ple de cotxes, aquest passeig nou que no s'havia mai pogut utilitzar per la ciutat. Són importantíssims els espais públics com espais de convivència i de socialització. És importantíssim viure en un lloc on realment tinguis bona qualitat de vida just a la porta de casa i tinguis espai on et puguis conèixer i reconèixer amb els veïns i amb la ciutat. Això és el que volem posar en valor i aquest és el nostre projecte per a aquesta ciutat. Volia dir-vos com a través d'aquests espais públics anem relligant barris, anem juntant els diferents eixos d'aquesta ciutat, aquesta ciutat que no té un urbanisme que no té una ordenació absolutament circular, que sinó que és una ordenació allargassada de nord a sud i que es va ampliant de forma simètrica a ponent i a llevant. Relligar, relligar barris. Hem obert aquest espai pels veïns del barri, de les vivendes del parc, del Parc Bosc, del Juncària, Parc i del Colobret i del barri de Sant Joan. Hem obert aquest espai com a connector i també simbòlic, simbòlicament m'agradaria dir que és el, el començament, és l'inici d'una nova connexió del centre de la ciutat amb la nova estació, amb l'estació d'alta velocitat a la que algun dia hem de poder anar a peu amb tota tranquil·litat. I aquest serà un dels eixos que ens portaran des del centre de la ciutat i ens faran seguir cap a uns passejos que d'arribar amb tota normalitat i amb tota tranquil·litat i amb l'estètica més maca possible per tots els veïns de Figueres i per tots els visitants de la ciutat. Estem ampliant la centralitat de la ciutat i estem fent un eix estratègic cap al que ha de connectar amb la nova estació de l'alta velocitat. Fixeu-vos tot el que pot servir quan es dissenya un espai públic quan es pensa en quina funcionalitat pot tenir per la ciutat. Tot està pensat, res és gratuït i, a partir d'aquí, el nostre màxim desig és que sigui disfrutat per tots i totes. Tenim, hem rebut una recollida de signatures. Les felicitacions també de comerciants d'aquest eix d'aquí baix, d'aquí dalt. És un espai de nova dinamització econòmica de la ciutat. Retornarem al mercat municipal aquí, des d'aquest mateix dijous, 26, i hem volgut establir un aparcament de busos turístics a la Ronda del Parc, perquè volem que els visitants vegin aquest nou espai de Figueres perquè tinguin serveis a la seva disposició, ombra quan ens creixin els arbres, i puguin veure una part més gran de Figueres de la que veuen actualment, i baixar, arribar al centre de la ciutat de la forma més dispersa possible. També és una voluntat hem recollit al pensar aquest passeig. Crec que ja he d'acabar, he d'acabar amb els meus parlaments. No volia deixar d'agrair a totes les persones que han contribuït a fer possible aquest passeig nou, Els constructors que estan presents aquí, a la gent que ha participat a la construcció construccions Rubau, ajudat per Construccions Narcís Mates, pels germans Cruz, per Soberolita Formigón Girona, per Narcís Torrent, quan a baixa tensió, per Lavabus Benito i per l'empresa M Park, que gestiona aquest aparcament que està construït sota el Passeig Nou i que realment ens està posant moltes facilitats en fer possible la conciliació dels vehicles amb els usos ciutadans d'aquests espais públics, fent una política de tarifes bastant econòmica bastant econòmica i facilitant espais gratuïts, com és el cas dels veïns que vegin els dies de mercat que vegin ocupat el seu gual per una parada, tenen aparcament gratuït aquí baix aquell dia, com ha possibilitat aquesta mateixa inauguració, que aquestes dues hores que estem aquí també siguin gratuïtes, a part d'unes tarifes bones. Crec que tots són gestos per ajudar, ajudar a conciliar els usos ciutadans amb l'espai públic i que puguem arribar en cotxe al màxim de prop del centre de la ciutat. Agrair també als serveis tècnics municipals, al seu gerent, a l'enginyer, als arquitectes, a tot el personal tècnic i administratiu que ha contribuït en aquest projecte i agrair, com ja ha dit el gerent d'urbanisme, sobretot als sofridors, però també als principals benefactors d'aquest projecte, els veïns, els veïns que han aguantat estoicament, estoicament 4 anys d'obres, 4 anys amb una construcció d'aparcament a sota, dificultant quasi l'accés, l'entrada a casa seva, però que al final tot arriba, tot arriba i jo crec que poden tenir una bona recompensa en aquest espai davant de casa seva, esperem que el puguin gaudir el màxim possible, esperem que sigui respectat absolutament, el civisme és importantíssim, aquest passeig avui està preciós, ha de seguir preciós. El civisme, el reivindico per aquesta ciutat, realment hi hem de posar tots els esforços, tant en practicar-lo com en denunciar-lo quan hi ha pràctiques que no s'ajusten a la convivència entre tots. Moltes felicitats, deixem pas a la Copla, aquesta flama de farners, i crec que un fort aplaudiment per tots els que estem aquí, regidors, govern, regidors de l'oposició, ajuntament i veïns, encs que heu volgut venir a compartir aquest espai aquest nou espai públic per la ciutat de Figueres. Molt bon dia. Ben nom de l'Ajuntament de Figueres, gràcies a tots per la vostra assistència. recordeu que teniu encara fruita ecològica per consumir, contacontes, compte pintar màscares, la mainada, jugar, i ara de seguida l'acopla la Flama de Farners, que ens tocarà com no podia ser d'altra manera, Sardanes, i la primera la faran acompanyats de la colla mediterrània de l'Agrupació Mediterrània Dansa de Figueres. A tots, en nom de l'Ajuntament de Figueres, gràcies per ser aquí i molt bon dia.